د راول شو د حکم چې سورت اللقمان دا قوانين او ضوابط او اصول پکې جاری کړي په دیو سميګ ملک په دیو جوړيږي د زمانو روانو جار ملک او زمکا ارابه غیر د سوره لقمان د اصول او د قوانین نه نظم ییغه ځکه په هغه پسې راولم دغه دعوه چې دلیل عقلی ډیر ذکر شو عقلی دلیل نه سوره روم کې پیاوته راځه د لقمان کې اور پسې د نقل راول د حکیمانو نه وګوره خیار خلق تول د مسلمانې لقمان حکیم تو وګوره کړه یا قل من دین او مسلن دا چې لا یعلمون نو غیه نمانی دریم داو چې بشارت ذکر شو سورتی روم کی نو سورتی لقمان کی وی چې کامیابی رااله اولائکهم المفلحون بن ذمات کوي دغه سره کامیابی راځي څلورم داو چې ترغیب قران ته ذکر شو په اخر کې جن نازل قران کته دی قران کې ارکهم مثال مودل ته شورو کړو په تعریف د قران باندې او پینځم داو چې صبره ذکر کوو فصبر صبر کوا مودل لقمان په بیان کې د صبر ذکر کړی چې غو خپل زی تویل چې خانه صبر کوا و به صبره اسن کی شپږم داو چې ترغیب jihad ته ذکر شو ان کبوت کی بیا صورت روم کی صورت لقمان کی وئی چې لقمان په شان ته جهاد په کار دی ښا هغه تورن اور هغه است چې او قربا حق ذکر کو فاطز القربا حق المسکینہ ندل تا وئی چې حق یوازې پیسې نه دی او فراکس کا حقداري کې مسله او تا وخه لو ی حق خدای چې خپلوانو ته توحید او تم دا چلته ویلو من کفره پالې کفرون دلته وای چې من کفره فلا یحزن کا کفر کسو کفر کینو غم جنکی گما چیکار نه پاتینشي او نام دا چلته ویلو د خلقو حالدار چې دې ته تکلیف ورسی نه نا امید شي <صفح> <خد> دلته وې مثال ذکر کې په اخر کې چې زغاشي او موجن کذللی دعو الله مخلصین له الدين اغه شي مثال بیان کړو صورت روم کې د برخه خاندان د په اړه دا ری تفصيل به او کې صورت لقمان کې نزول کې پس د صورت سوافات نه ده او داو د سورته رد شرک په دلیلی نقلی سره د لقمان حکیم نه سورثه کې دوه بابې شلو آیاتونه کې اول باب دی هغه ته لخره دویم دوهم د اول باب کې اول ترغیب قران تا د مؤمنانو سلور صفاتونه بیا زجر د مشرکینو بیا اشاره ته مؤمنانو دره او عقلی دلیل او نقلی ذ لقمان بیا دویم باب کې وذ لایل عقی ذکر کې په آخر کې او دا ثابتي چې متصرف پا عالم کې صرف الله دی او غیبدان صرف الله دی آخر کې به مثال دلیل ذکر کې کله ټولی ونی قلمونه شي او دریابونه صحی شي پلیکنده الله صفات نخلا سی کې ممتاز ده په یوسولو چې حضرت لقمان په خپل بیان کې ذکر کړی دي آداب او اخلاق چېابل صورت کې داسې نشته ام ممتاز ده په اخري دلیل اثبات د علم غیب الله لرا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ پوئی پا پو معناده دی تلک آیات الکتاب الحکیم داراتون کی پا دی صورت کے آیاتون دا آغی کتاب دی چا حکمت والا دی حدا و رحمت للمحسنین کتاب و تاوی حکیم و تاوی ہدایت و تاوی و رحمت و تاوی صلور سفتون دا قرآن شو رحمت تا پار دا حق پرستو ورل المحسنین یاوی وکالت وی وی چې محسنون خواجه اتوي چې په اعلى مرتبه ده هدایت کی کنه نو قران د غیده لپاره هدایت ته ولي وي د هدایت مرتبه نه خلاصیږي د غیحاته کو نشته کار څوره تمرتبه تورسیږي هود قران نه تنشی محرومه کې دي قران ته بده عزت راځي ښه څوره مرلوه عالم شه لیکن بغیر در قرآن نشل کی خواهد دیتا برازی دیتا بکینی محسنین یا یاد کلو الَّذِينَ وَكَسَانِ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ چپا بندی که دمانزو ده یو صفت ته ورکی زکاة ده بل صفت او دی پاخرت بندیم یقین کون کدی ده بل صفت شو نسلور شو کنا محسنین سرا اولائک علا ودم من ربهم تگاه زلور سیبتون و الا پسېل ارضي د خپل رب نا ولایکهم المفلحون هم دا کسان کامیاب دي اوس مقابله ذکر کئ ومن الناس بعض ذ خلقنا من يشتري لهو الحديث اغه سږ دي چې اخلی په بایوان دي شیطانی خبره ده ګمراهه خبره ده وروو پیسو یې اخلي ليزل عن سبيل الله بغیر علم من جن بدش يلوي چې خلق به ګمرهه کی سېلارینا بغیر د علم نا چې پويګینا په لوی ګمرهي دنیا کې راولی زکه بے زاوی وې چې له هو الحديث ما يله عما عم يونا چبنده خپل مقصد نه پاتې نو چې د بنده کوم غو مقصد د په دنیا کې چې خپل رابو پیژني دا د سوندګیو کې چې سور او الله توفیق ورکړي کته پورته شي نو دا غي نه او باسي ولدا څنګه خبري کل احاديث اللتی لا اصل لها لکه لهو الحديث یغه حدیث ده <تصفح> چې دا غي په حدیثو کې ذکر نه و کتابونو کې نه ای <coughs> لولاك لَو دا حديث دي ښا اخل قاصدینه د قران آیت جوړ کړي دي خو چې کینی نو ای لولاك لما خلقته پیغمبر برکت نه وکنه نو زمما سکارو چې ما اسمانو پیدا کول لازمو کېم پیدا کولی دا خو مستاله پیدا کړی دا حدیث دی دا لهو حدیث دی بي ذوي ګور کله حدیثل چې لا اصل لها چې دا غي اصل نه وي ول لا اعتبار بها او قصي چې هغه به اعتبار دي پته ان لګي والمزاحکی وفزول الكلام اده ټوک او د خنده خبري فزول خبري دا ګوره مال ورکه دولت ورکی وي اتخزها انی ویل دی دلال دین پتوک سران سبیل دلال دین تویی اولای کلوم عذاب موین در دغی خلقو دپا رازاب دیر اسواکون کے در صحابو طابعین دا معنا دا ابن عباس ابن مسعود چلہو الحدیث توی آلغاناو سرودونا گانی بجانی و دا قرآن و دی وی وی ممنوعن بالكتاب دا قرانه او سنت ما نکړي چې دا به نکوي ښا اوسره شي کتابونو ګورن دا لوی مصیبتي کان ښا درې مختار کی ویلي شاملې وته وی چې ات غنی لنفسه لدفع الوحشته لا باس اندل عامته وی کته ځان له او خپې غمجنې نو چرته غټ کې کی کیناسته او ځان ته د سشی روان کو ټنګ ټنګ چستانه دا وحشت لری شینوې خیر ده دیک وی ګنا نشته د اعلی معفل عنايه عنايه کوي او دای او صحه حول عینی ویله ذهبا شمس الایمه ہی کارسو کی شمس الایمه یو کارسو کی و چې خبره د قران او سنت نه خلافې دا خپله من له نه یې رد کی په باند دی باندې چله هو حدیث دی به یو د خبرې ادي په خپل وحشت لري کوي اب يعتام ويكولو فيه وازن وحكمت فجائزن اتفاقا کبیا د عبرت خبري پکه بیا هو اتفاقن جائز دی ښا پدې باندې اعتماد نشته مفاسرین ذکر کوي روح المعانی جوي او ما فی المجالس والاعیاد والخانقاه لا یجوز دا خللق چې په مجلسونو کې کمی غاني وي پښتونونو کې او په خانقاهونو کې دا نه دی جائز قران دي تعالی او حديث او صاحب ذ هدای او صاحب ذ ذخیره وي چې کبیره د ګناه کبیره کې راضیه هزا فی التغنی فی الاعیاذ والاعراس چې د اخترونو کې یا په دې عرسونو کې خلق کوي روح المعنی وی وې دخلو فيه تغنی صوفیه تزماننا په دې کې وی زموږه زمانه د صوفیان وغه اوازونه خوشاوازه يم را له په مساجدې ګور په جمعتون کې ودعواتی بالاشعار شعرونه وی ویناتونه وی ولا ما اختلاط اهل الاهواء مل او څوک پکې راغلي جمعات ته هغه سر کندو والا تاسو کان فاجران ول او نابالغ لکان امروزان مراد وتاوي ذکا اغيب راوستي په منبره او, أو درولي او درګانه پشانتینات وې ايبال هاذا اشد من کل تغنن دا, دیر صحب دا وی ډیر صح غنا ده لنه ما اعتقاد العباده ته چې هغه وی د ثواب کار کو کنه وی ناث شریف وې پیغمبر صفات ته به کې یا خو پیغمبر په پو صفت په ییږي قرطبیوم وې و اما مقتذعته الصوفیه تو alyoma ارجی هغه سرودونه او مجلسونه دي چې صوفیانو جور کردی دی نن وقتی من الادمانی علی سمائی المغانی چیغی پا دی گا گانو مانو باین دیر خوش آلی بالآلات المتر انور سامان و سروموی چنگ و ربا پا دپڑای و دیر جمکلی من الشباباتی ادغا سنوی ظلمی و زوانان خلق پا کیی والاوتار فحرامن دا حرام دوی خوا بیا روح المانی وی او اما مبتداهت صوفیت و فی ذالکا چری صوفیانو داس ذونه خلق ترا غټکلی دی کنه دغه مجلسونه باندې خالی نو فمن قبیله ما لا یختلف فی تحریمه د دې په تحریم کې د چا اختلاف نشته لیکن النفوس الشہوانیه غلبت علا کثیر ممین یونسبو الی الخیر ننفس شیطان غلهبه کړي ده پهغ خلکو چې غیزان تعالیمان وي او نکان ووي حتی قد ز حارت في منهم من المجانین فاعات مجانین ويډرو په کې دا کارونه کوي چې ځکر کوي کوي کې نو س چل پوشي لون شي اوس بیایان معشومان پهې راځي سرې ړ تړلی حه قسو به حاک گڑا پکیم کوي مختلف حرکتونه دا اوی ایلان جعلوها من الامال السالحة ویدان ایک دي باندې بانده اللہ رزا کی گی ویوہازا علت تحقیق من اثار الزندقتی لہو زندیقانو کار دے خوا لہو الحدیث دامت لب دے چې سمرہ گوری کنا طول شیطانی وازون دے خوا حلکا چیز تو وحشت دفا کئے د وحشت د پاره خو الله قران را لېګلې دي چې تا باندې قسم پریشانی راځي نو قران را واخلہ عزت الیہ تعالی آیات او ذاتهم ایمانہ تخشیر منو جلود الذین یخشون ربهم نو دې د وحشت د پاره ذوبلې او باجی راوالی دا لا خبر او لای کلام عذاب مهین دې د پاره عذاب در وسوا که اوراشو ست قران بیان یی گی ډیر تنگی ښا یرو یسو ناتوان پکې نشتا کله چې لوسته لشي په دې باندې آیاتو نزموږه ولا مستكبرن نو لوئی کوونکې کلم یسمعہ دغه چې زه قران نه دی اوریدلې کأن نبی او زنه وکرا تبه چې د پوغونو کې بوج دے دمر تنگي وبشروب عذابن الیم نو زیر ورکا پازاب دردناک سرم چرطا موحید راغلی او اغا تقریر کئی کنا و یا تو نوی توحید و یرم ملو من خودیل نو راغلی دا بوست دیل گیای داولیاو سپک باوی کنا وی دیر بدیشی کنا نو اللہ وی زیر ورکا دا پازاب دردناک سره. و بشكاء كسان چيماني راولي عمل كي صالح دي ده پار جنتنا ده نعمتنا ده هميشه باي پاغي كي وعد الله حق الله وعد اکر ده وعد حق ده اوغ الله زور وره وحكمت والده دليل اقلی قلق السماوات بغير عمد ترونه بدا اکرده الله سمانونا بغير دستنونا چوینه تاسو دیل راستن و تنشتن والقافلار دی رواسیا او غردولی دی پزمکا بانده غرونان تمیدا بکم چه حرکتو نکی پتاسو و بس سفی آمن کل داب خوارکلی دی پزمکا کیر قسم زنده سر و انزلنا من السماعی من امونگو و روداسمان نو با فامبت نافیا زرغون کو پزیزم ک باندې من کل زوجین کریم هر قسم جوړه تازه تازه هاذا خلق الله دا چې بیانې کو دا لا مخلوق دی الله پیدا کړی دی مزه تاسو چې د چا صفاتونه کوي کنه چې په یو قدم تر ارشه پورې رسیدي او تل دې له رفتار د درویشانو حضرت شیخ و چې تاوری زلیونو ناقا با سردگا ده اکی ونگ پیدا کن ما لیدلی رفتر ده دروی شان دا سبیوی خواه اگا خوارس لیدلیو کنه ده دی دا حلقی و طریقی هم لیدلیوی نا اللہوی اغیس پیدا کردی فعرونی او خیماتا مازا خلق اللذین من دونهیم چه سو پیدا کردی دی آگا کسانو چې بغیر داللانا دی ساتو بی دمره اعتماد ده نور را کو سکلهو سماندری په کچ کول کې باندې کولې ودا لوې کوي بلکې ظالمون فی ظلال مبین بلکې ظالمان په خارګم ره کې دي دلیل نقلی ذکر کوي چلاوی ظالمان پریده رشید عالمانو حال وګوره چلا چاله علم او حکمت ورکړي allele صفات کويو دمرې خوخ دی که قرآن کې ولزی ور کړی یو سورته دا په ونم باندې یخه دي چې سورته لقمان ولې هغه ناتويله هغه قوالی کړیو هغه عرس کړیو میلادي یې کړیو هغه خانقاه جوړ کړو نه هغه توحید مساله کړیو نو لاته دمر خوشاله شو یې سړیا څومدا مسلوک نو الله په رضا شي کنه خه ولکذاتنا لقمان الحکمت اعقن مور حضرت لقمان ته حکمت انشکر لله ایو حکمت داو چې د الله شکریا ادا کوا دا د الله د حکمت خبرې دي او هغه چې شکر ادا کونو به دا شکر د دوه فائدې د خپل ځان د پاره اور چاچین کارو کنه شکر یو کړه ویسکللا بیا نیاز واستایل شوی دی د الله او تې سجت نشته ابن جوزی وی کان لقمان عبدن حبشیان دا یو حبشی غلام هو تکتور غلیزه شپتنه غټی غټی شونډی شق القدمین پونځی چاو دی حکان قاضیان في بنی اسرائیل دے بنی اسرائیلو کې قاضیوکا نخوا ایسا لیوی کولی او دا غصیر بیاوی من اولاد آذر اولاد دا آذر نوینو عاش علب سنت زرکا لہو ماریو وادرک داودا كان يقولون الله السلام عليهم أن يكون ملاقات شيئا واخذ من العلمات هذا أغنى علم ذكره وكان يفتقبل مبعثي مخكه وبدفت فيه ورکوله فلما بعث قتع الفتوى لأنه يتعلم الدنيا تأخذ فيه وقام برؤية هذا يتعلم فتوى ختمه ابن عمر رضي الله عنه وقامت النبي صلى الله وسلم نبی علیہ السلام وروزی چې ویل لم یکن لقمان نبیین لقمان غره پیغمبر لیکن کان عبدن بندو د الله کثیر التفکره ډیر فکرمن او حسن السیره ښه اخلاق والا احب الله فحبه الله سره محبتو الله سره محبت کو پمن علی بالحکمتین د حکمت یې اوله ورکه ح حکمت دا دی سده وګوره یو داده چې مسلک یې نخپل زی ته کئ جوان زراشیره ته کله قربین حق د پلو دی کنه خه نو په کور کې واته کئ د کور نه مدرسه جوړ کړه نو ما توحید وه ته بیانې لوم بیا او د شرک رات چې شرک مکاوه شرک نه منې کئ نو دې ټول لمغک کړه ارستې او پسې بیانور حقوق ذکر کړو بندیانو اخلاق آداب معیشت دا ټوله په خپل بیان کرا چې مکډینو دې ته الله حکمت وای ښه حکمت دانو چې هغه ب جولي بوټی ټاکول خو دا مسالې کوله خلق ته ایا تکا جو وی لقمان خپل زیته او هو يعزه او ما نکاو یې دپی دین نه نه وا زمنع تويخه کوم به دیني نی؟ یا بنيه لا تشریک بالله ای بچ یزم الله سره شرک مکاو کنیو کله و کله وینا غوته ک کن کنه ښه به شګه شرک چې دې ډیر لوي ظلم دې ظلم عظیم دا غویلی اډیر مسائل په دې سره حل کی کنه نو خپل زی ته الله حق بیان کو کتابه اند الله حق ده نو غواړی غته نزاین نشیخه چېر توحید ده اګور زه خپل ځان وته ونوي چې زستاپلاری ما مزما به غوري عذاب کوي ها نه نه زما به خدمت کوي او چې کله ستړي شمه چاپي باندې کئ نه نه نه نو لاوي چې تاسو ما حق بیان کو نو زه به تاسو ته حق بیان کومه هو سين الانسان بيواليده الله یې مونږ وصيت کړ انسان تا به حق د پلار کې چې احسان کو دي سره حملته امه وهنا علان ډیر حق د مور دي چې ګرزول او د لار مور ده دو پیاو کمزور کي دا پاسه دا بلی کمزوره نه او وی سوالو فی ایمینین او چتا کول د دو کال کیو دو کال هول خار کول نه الله وصیت سکړی دی د دې انشکرلی چې بنده اول زما حق دی چې زما توحید ادا ک ان دا زما شکریا ده ولې والد ایک او بیا د مور پلار چې غي سره احسان کوا الى المسيره ما ترتل لیستاسو کنه <تصفيق> واینجا <تصفيق> <متجا> دا کو خدای مور او پرتابانې زور لګی الان تو شریک به چې ما سره شرکو کا ما لسه لکبی الومن اغه چې نشته تلر پاغي باندې څه دلیل قران سنوي او دې خلق خدا حال لا کورن ټول دینه دت ښه ماشوم شومبلیږي هغه ته وای نوکدی ملنګ وازوک ته رکیواله وسلصو هغه سوسرای کانس کونجہ کمنجه کار چراوله وګورو ته هغه ما شوم دې پاک دین هغه باندې دا کار سلکه کوي فدی دا کې کله وای دالکرا سره واخلې چې لول شو دغه هوا بندر ته ناقب زنسر کې کله دا تیلو سان دا هغه اوسه په پا زیارت باندې کېده په خا به خلک داسې کول کنافه هغه له بوتلو ورکو تیلو شالشمو چې اوساله جمعې شپره دیو بلول وغوړکله اګلرو نو مرګري اجازه مکل وې دا سرونو امډیر سپور شي وي سرونه په چې مور ته پتاولګین نو کوڅه کې ولاله وی نسکوره ایرا بانده که نرسه مطلب ده نده خون ایسکوره ایرا بانده چه دا اقیده ایده خلقناحا دا اقیده ایده خالقا وین جاها داکا اقیده پرالوی جهاد ده که نخوا چه شرکو که ما سراغا چه طالب علم نشتا فلا تطعو ما دیکی بی خبره نمانی نده مورا نده پلار وصاحبهما فی الدنیا معروفا پو جون تیروازي سره په دنیا کې د عزت و قدر او قدرې کوا او چې څو پورې جوانځي کنا نو بل په لته نمازه جهاد تابانه نشته حج دروندې نشته چې مور پلار د جوانځي نبی سلام الله ویلو چې داستا حج ده داستا عمره ده داستا جهاد ده خلق لارشي مور پلار په ځای پریدي د احسان دي وَتَّبِيْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَا بَيْلَيَّا ها کدیس رستا دا دین کار نکیگی نو دورا بسوکی کنا تابیداری کوا دا دین دا اغا چه اللہ وی چه ما ترا گرزیم اگر دا دورا حق پرس علمی نو اغا سبق شروع که اغا پسی منز کوا دا اغا تابیداری کوا خوا دی اغا دیبا تاوی د مزق ورد اغا جمعات تا دا شریان جمعات تا, تا زیوی ننور جمعه ته نه دی وی والله وینه دغه تبلیغه سومېلې یی مرجه حکم بیا ما خبر وکم تاسو په عمل چې تاسو یې کوي ده توحید او تبیان کوم مو رب حق اوس د عمل ذکر کوي یا بنیا ای بچیانه د عمل ستا چیدې انتا کومس قال حبت من خردل کن تعملون سر لگی کن دا عمل چی دیکن داکہ د دیوی دانی دیوری دا دمر لگی فتا کن فی صحرت بیا چرته پگٹ کی دن او فی یا چرتا سمانونو کی او فی یا چرتا زمکو کی یا به بے اللہ اللہ بے حاضر کی داگر نصشے نپٹی دا زری زری سب بکی گورې نو بچي اذان ساته چې قیامت کې رسوا نشي ان الله لطیف خبیر بهشکه الله داغه نو سوشي نه پټيږي دیر بارکات وا ته معلوم دي خلق یې رکړي دي والله ته معلوم دي او خبر پار سبان دی یا بنی بچي زم ماقم الصلاه تا پابندیک او دمانځ او امر بالمعروف او خلق تا ځدن خبرې کوا چې سورہ ته معلومی کنا ادارچا ته معلومه چې وحده لا شریک له ذات وای وا او منه که حق لرا د منکر د شرک نا وسبر علاما ثوابک دې کې خوري سختې راځي وليا قرقویم مسلمانم بلرزم علامه اقبال وای کزان مسلمان ویمه نور اپیږمہ کیبینم مشکلات, مشکلات, وینام کا نخوا مشکلات کا لا اله الا الله ولې د مشکلات وینم کنه ښه چې دې مسلې سره ډېر مشکلات دي نو دې کې وتا ته سخت راځینو صبر کا واخہ چې سدا ترسي ان ذلک من اعظم الامور یقینا دا ډېر لوی کارونه د انبیا او کارون دي اخلاق و تهی ولا تسعیر حدک لناسی احمد پر ساوا تندې خپل خلقو ته سر سر خلق سره چې کینې پاسي جون ثېرې نو په کولاو تندې باندې تندې مګلونځي کا یا سره خلق نه نو ولا تمشیف الارضی مرحا مگر ځاپزمو ک باندې پمسته سره بیشک الله محبت نکئی کل مختالن فخور دهغه بنده سره څخه پلزان وته لوېخکار یا نور خلق واړو او فخر کوي په خلق باندې د حدیث رسول الله عليه وسلم من جر صوبهو خيلا ا چاچه دلوي نه خپل ځان پسې جامره ښکا لنګوټه راخکان لا انظر الله اليوم القيامه الله وذت د قیامت پرز ګوريوم نه ښه او نبیانو دا هما مولی غون ته خبره ده چې جاماده د خلقونه یولي شوګدا کړکانه چې زماو د خلقو, خلقو پرخصه دي لکه قارون چې وګدا کړی و نو دې ته مختال او فخور وای چې د عادتونه یې پکې وقص فی مشیکن معیشت و تهی اقتصادي ژوند میاں راوي کوا خپل ژوند کې پل امدن ته مو ګورا خپل خرچي ته مو ګورا چې سل روپئی نو خرچه پاندوست کوا دو ساو سا او نکی گواره یا با دربان قرزو نراوڑی نو کله با کلی تا دی او کلی با دل را دی فی مشیه که درمیانه جون تیروا دستا اقتصادی جون شو وقت داد من ساواتیک عدب زدکا چی خبر پداما کوا آواز پرو رو کوا اواز مراو باسه گواره دکار سوک و تا او طب بیاسوو خیار خو نووي که نه ان نان کاره لاتې ل الحام ب شه ډیر بد پاازو کې اواز د خر دی دکه ډی چتې نه داغ به یانو په کیاه خبر را وستهخ اقللی د لایل شو کوي دو مسه کې اللمته او تاسو نګوره چې بشکله تا کلته او د پا راسو چې پمانو کدي او هغه سوچ په موخه کې دي ټول د انسان د فائدې لپاره دي واسو علیکم نعمه او کامل کړي تا الله تعالی سبحان له خپل نعمتو نازحرهن هغه ظاهر ښکار دي چې وګوناو سترګي دي او خسته بدن دی او جامه ده بنده یو نور او جامه د نور وای کنه د ظاهری نعمتونه دي خوراکونه دي کدونیوی دی او کدینی دی اسلام دی او خيسته عمل دی خيسته اخلاق دی دا نیعم ظاهره دی ښا و باتن او باتن نعمتو نا چې عقل در کړې ده حیا در کې پیدا کړې ده سیئہ قذایذ له نسب کړې ده او فکر او ذهن در کړې ده علم در کړې ده او چا تخکاری نه دا ټول د الله نعمتونه دی ورخه په دې او فخر نکې تکبر باندې کې خلق له الله ذهن ور قابلیت ولور کی نغیت نه غلط مطلب واخللو یې فخر کې جنوا په شان سوک نشته وي دا خلق وتخرج کاره ښا او من الناس بعض ذخلقنا مې یجادل فی الله بغیر علم اغه دی چې جګړې کوي د الله په دین کې به دلیل نه نا اقلی دلیل ولا او دن انا نقلی دلیل شده کتاب ولا کتاب منیر او نا دا قرآن پشانتی روخان وحی وحی وصرا ام نشده اجاگردی کئی کلاچی ویلی شدید کتاب داریو که دا اغی کتاب چه اللہ نازل کرده قالو وای دینا بل نتبع ما وجد نعلي آبانا دین نه نخلا سیخه مونږ به تعهداري کوو داغه طریقو چې مونږ د مونږ پاږه باندې مشران او پلاران خپل نلاوې چټيک تماشېران خلق دي <تصفح> و چې خو کارونه کړي نو تماغه سکا عبادتونه کړي منځونه کړي دی, دی خیراتونه کړي دی او ملماسياګان کړي دی عقیدې د توحید وا بیا ټیک ده په شیطانان نه او کانا شیطان ویدو مل عذاب الساییر اگر که شیطان راکاگی دی لن عذاب دا جان نمتا نمبول پسیتا سروانیه غلط و کارون که بدا مشران تابیداری که وین گورا چیغی با ظلمون اکول ڈاکی اکول او دلور خور حق بینور کهو دا ظلمون او اکول کنه بچی وی لالول نو پاره کې باندې تاسو دا سارو نو وې په ژوندونی باندې سارمنه استه با دا به زور ورکاو غسړیلا ریسړی ته غل زور ورکاینو سرویسه ګوناش دا ظالمان خلق تیر شي او من یسلم وجهه الى الله اګه چا چې اوس پاره خپل ځان الله ته هو محسنن اویدیت از ذمہ دار د سنت فق د اسلام څخه به لوروت لوسقان نو مونږ ویئ اوله ګوره په قاله محکمه د اسلام اسلام کې د خبرې دي بار بار ویل شي چې الله خزانه سپاره توکل پاغه کاه عقیده توحید او عمل په سنت کاه باص ویل الله یا قبتل امور الله تدی واپس کېدل د ټولو فیصلو ومن و من کفر او چا جنہ شکر او کفر او کفر لا یحزن کا کفر نو غم جن کی تعالی را کفر دد زکه دغه ستازي مورخ نه ده تبه په غم جن کیږي چې دعوت پری دي په بیان نه پاتشي دغه ستاد غم خبره ده که نه امر جي امه ته دې رات للی نو خبره وکم دی لره پاغه عمل چکلې و بیشک الله پوئېږي پاغه خبرو چه خلکو خلقو بزرونو کی دیم پر ازو نو بانده خبر دیم نمتعوهم قلیلا دیل ازو دنیا که نفع ورکم فیده ورکم خوشحالی ورکم خلقا قلیلا ابیا براکنگم دیل ارازاب دیر غرط تا چه جان نم دیم بلین سالتا هم تپوسو کې چا پیدا کردی دی اسمان نازمو که لے قولن اللہ گورو اوائی چه پیدا کردی الماني صفاتونه ماني او بل دغ الگ خبره کی مشرک شوي دیخه بل الحمدلله وتعال چ ټول صفاتونه تمام صفاتونه د کمال دا الله دی کنهخه ټول اومانه کنهخه صدا مرزم لري کول شي صدا کاروباروم سمول شي په تعويزون نكي غوري بل اکثر هم لا علمون بلکه اکثر خلق نو پويږي لله ما في السماوات والارض ذي ذا خيال له چې د دې آسمانونو عظموکه څنګه پره خشته کنا الله وینا تاسو چې ویني دا ټول د الله د دې آسمانونو کې دي کزموکه کې دي ان الله هو الغني الحميد او به شکل له بیازته او ستایل شي وي اخر کې دلیل عقلي او اثبات علم کوي الله ل چې غيب صرف الله دی بالفرض کچریشی هغه چې په دې ځمکه دي دی من شجره دین داونی اقلامن دا, اقلا دا قلمونشی والبحر یمدو او د دنیا دا ټول دریا بونه جنس ده دا دغې صحیح شي خو هغه ترخ ټول من بعدی سبعه ابحرن ابسدینا و دریا بونه نور شي داسه معنفی دت کلمات الله نشی خلاصې دې د الله کلمی د الله صفاتونو د توحید ثوابونو د جنت مراتب دې تاولي وې ځکه دا ټول محدود دي که دريابو نشي او که ونی شي کارس شي هدي د شمار لاندې راضي کنه او د الله کل نعمتونو او صفاتونو او کلمات هغه د شمار لاندې نه راضي <coughs> ودا خدا دې دلکته ولک اسي اته به دېک دي دی، نار اتلیش دېک دی پاري کم زای رازي دا لا ار سجدي غیر محدود دي د شمار ندي معنی او عادت چې سوين دا ټول محدود دي د دې وی سر معلوم دی کنه ښا ان العزیز الحکیم بهشکه الله زور او حکمت والده ما خلقکم ولا بعثکم الا من نفس واحده د قیامت نه انکار وکوي ندي پیدا کول ستاسو او بیا ژوند ذ ستاسو مگر د یو نفس پشان ک نفس واحده ک خلق نفس واحده دک یو نفس ژوند ذ ک ک نو الله یذوال ماث تاسو یوشان بیشک الله او رضن ک الذن ک علم ترات نو ګوري ان الله یولج اللیله فنار چلان نبا سید اشپا پرواز کی انقلاب راولی دا زمانی او ننبا سیروازو پشپی کیم او تابی کلی دا نور او سپوک میں کلو یجری الاج علم مسمم هر یو روان دیو خپل نیټې مقرر شوي پوری ټول <تصفح> <تصفح> اغا دیوٹی باقی دا کئی کا هر یو دا کائناتو نچی ګوري بغیر د انسان نه دا دا اللہ سما دیوٹیو د او سره دوکېړاکې کو او بشکل لاستا زه پعمل باندې خبردار دی که دا ټول انتظام د عالم یقینیدي که نه کسمانونه دي کهزمکې دي که نوروو کسپوک می دي د څنګه پخپل خپل باقع حال باندې دي که نه دی بین الله اوحقکو دکه چې الله ذا دار سها کوي د یو تنکار خډیرد تنظیمي ښا یو تن دې نو کار ټول دې تنظیم دې سو کو سره بلشتې نه وانما يدعون من دوني والباطل او مشرکان کارونه ټول روان دي زکه چې یو خپل نه دانو یو تن نه دي نو ګاڼو کور ده نا بس سم شيخا او هغه چې دی او توازن کوي بغیر د دا ټول باطل دي ځې فنا کیږي ځې سره اختیار نشته او بهشکه الله چې دی هو العلیو کبیر ډیرو چات ذات ته مصیبتونو کوي او ډیر لوی دې په خپل قدرتونو کوي علم ترات نن ان الفلکا تجری فی البحرین چې دا کشته چلیږي په دریاپ کې بنعمت الله دا اللہ پر نعمت سرا دا اللہ پر فضل سرا لی یریکم من آیاتی چوخیتا استاق پل قدرتنا این نفی ذالک لآیات لکل سب بار شکور یقنن پا ډیر دیر آیاتنا و ہدایتنا دی اغات چاد پارا ډیر چا دیر صبرناک او دیر شکر گزاری ویداغش یو موجن کل چراگیر کې دی مشرکان لر چپی دا دریاب کذللی پسند د وریزو دعو المخلصین له الدین چېږي کې الله تا خداسي چې خالص کې غل ربلنا بل چې انوم پکې نه بیا الله وی ګوره شي قیامت کې چې نوم خبر یا رز توحید نوم خبر نه ستا زمیر د دې گواړې چې ته توحید نه خبر وي ولیاګه کیشته کیه دریاو کی چې غشاولی هغه وخت ک مخلصین او ک نه ویته فلمان نجام کله چې به خلاص کی ال البر و چې تا فمنهم مقتصد چې تباز بختوری پکې چې په خپل عقیده باندې کلک پاتشیم واحد دز بغډیر کمی ګوره خان او انکار نکې زم دایاتن توحید نا الا کل ختارن کفور مگر هر بې او ناشکران دا دي خې بې لوزه ناشکر دین کار کوي یا ایو الناس تقوا ربکم اخلقو یری یذخل ربنا واخ شو یوما او یری گه سختیدا غیر و زنا لا اجزی والذن پل <تصفح> <تصفح> او ولده چیز په دبورن کې پلار خپل زیته دنیا کې بې ځان وجنی کنه ها او او ولته کې الته اسن شي کوله کا ولاد جهنم تزي عذابونو کې مبتلاي بلار غغم نشي کوله ولا مولودن او نزي هو جاهز انوالذي شيئا چې لري کې د خپل بلار نازار اس عذاب اخو د عمل خبره ده بيشکه وا ده الله رښتيا ده افلا تغرنكم الحياه الدنيا نو يخلق دوکن شي دو سیزون دو دو کی چې دا ټول خلق دو کا کڑه دیخوا دو کا نکی تا سولا راجون دو دنیا ولا لا غر انکم باللہ الغرور او دو کا نکی تا سولا را پا لحظات باندی اغا شیطان دو کمار دی بزور لگئی چه تا دا اللہ نمونکر کی او یا دربان د الله سره شرکو کی دی دا مطلب دیخوا او خیال ساتا گوارے این اللہ ان دو علم الساہ وشك الله سره خاص کر علم د قیامت ته و ينزل الغيث و باران و ری اچته علم نه وي و يalomah fil arham اوله ويږي پاکه بچو چې په ګېړو کې دي چې لاندې شوی کړه انساني کړه حيواني الله ته پته ده کنه ارسيوت معلوم دي وما تدري نفس ما ذاتكسب غدا نه بو ويږي هي نفس چې سبب سر کار tadri nafsum bi a ar tamto a na giu nafso ci pakaa zuka ba mariin da pin zamaba yawali zi karka Zago da na bi sina da dita pos, ce ra muta daqimat paka sau wair paresyuda bakali balaada ce pasa lo kar lere baran nakiigi mu ta wa nekkiigi ce چې بی بغیر د بو نکیگی دا سی شی پیوکر مونگ تاو آئی زمونگ او خان دی او بس نزدی دیو سلنگی دو تاو تا خیدی که نا ایره تا مونگ تاو آئی چی دی به جونگی راوڑی که جونگی براوڑی مادی براوڑی کنر کنر دا ته پو سنیدی که او زمونگ پا حق که چیر زمونگ او مربدی ری کلک بای کمونگ تای دا آل او چې مونږ له مارخ دې په خپل کټ پوزیره کی دي عزت مرګ او کنه چې تاړو کفن با په نصیب کې نه وي نایاتون نازل شو چې ذاخ مغيبات خمسه په دې باندې یوه لا پويږي منصور بادشاہ خوب لیزلو چې ویښ شنو یاری زه او یاله عالمان تو وای چې ما خوب لیزله څنګه ماتا زریل علیہ السلام په خوب کې خپل پنځهو خو نو چا به اوتوي ويره په تنه یې جستاو پنځه کال عمرې کنه پنځمیاشته چا به چا به سو امام وحنیفته یوې ناغه توې چې ګور عالم نشته نو ماته ساجدته اگر وینا ګورته زب دیر څنګه ما ماته پرېشانی وي ده هوتا طویلی دي چې دي پینځو خبره په حالې څوک نه پويږي نه ده قیامت نشو خبر دي نه خپل موت نشو خبر دي دا پینځه مغیبات تي وي چې په دې څوک نه پويږي طویلی دي کې د کلو نو د میاشتو ذکر خونښت ان الله علیمن خبیر به شکل الله پارس باندې پويږي او خبردار ده اخره دا ما نه